Bueno, guri esateko e, gila, etzaigu serio e, iruditzen. Zeren eta ematen, ematen du egitenari gerala e, berbena bat. Berbena bat, e, Jose Blanco etortzen delako. Eta gure ustez hori ez da serio zeren eta iria, irun eta beresiki, irun darrak, Daukate problema pila bat egiteko hain festa desproporzionatua ministro bat etortzagatik. Bagaude, ustedet, eundik amabos punto zei parokin, oain, otzailan. Mm. Ari da, igotzen, te igotzen, igotzen hilabetero. Mm. Eta orain ospatzen ari gara, ematen du, hemendik dik, hogei urtetan, Egingo degula zerbait e, zona ferrobiarian. Hemendik hogei urtetara. Eta hori den gu dugu, badegu gauz asko, premiazko gauzak, askoz importantiagoa, gure harrera gure atenzion emateko, hori baino, hori baino. Eta ordun dun, ezin, ezin dugu serioski hartu e, arratzalde ontako berbena. Eh, posozialistak eh, antolatuko duen berbena. Ez da serioa. Eta Eta beste gauza bat, badakizu, eh, banderak, eh, banderak problema. El, legeak esaten du, egunero, eh, jarri behar dugu banderak. Eta hemen, ez dugu betetzen legia. Nik uste dut, bueno, aldatu behar dugu legia, porque etzait eh, geizki iruditzen eh, ere pues, bakarrikan jarri egun eh, festetan. Bueno, pues vale, baina aldatu behar dugu legia, porque legia, esa, eta legia esaten du egunero jarri behar degula. Eta hor du nola, e, ministro, etortzen den, jartzen dugu banderak, berak eskonturatuko, hemen ez degula legea betetzen. Haber, gaude denok, zentsua galdu dugu denok, ez, ez da serioa, da berbena bat.